Начальники доборів і бухгалтери регулярно змінювали цифри у вигідний для себе бік, про що свідчать звіти про крадіжки, які регулярно подавалися перевіряючими. Всі, хто мав хоч найвіддаленіше відношення до табору, крали продукти, гроші і взагалі все, що можна вкрасти. 1942 року сестру начальника залізничного підрозділу Джесказганського табірного комплексу у Казахстані звинуватили у незаконній передачі продуктів харчування і спекуляцій. На одному лахпункті 1941 року начальник табору і головний бухгалтер використали своє посадове становище для фабрикування фальшивих банківських рахунків, що давало йому змогу красти гроші з рахунків табору. Начальник вкрав 25 тисяч рублів, бухгалтер – 18 тисяч, що за тодішніми радянськими мірками було справжнім багатством – Проте суми були такими значними не завжди. У товстій папці з документами щодо Сиблагу за 1942-1944 роки серед інших зберігаються документи прокуратури, а там численні листи, що відображають запеклу суперечку про одного вільного працівника табору, який бутім вкрав дві залізні миски, один емальований чайник, одну ковдру, один матрац, два простирадла, дві подушки і дві наволочки. Від крадіжок навряд чи було дуже далеко і до брехні щодо показників виробництва. Якщо тобто, Починалося на рівні бригади і підсилювалася на рівні лагпунктів, то коли бухгалтери Великого таверного комплексу підбивали загальну статистику, цифри вже були дуже далекими від дійсності. А це, про що докладніше йтиметься далі, вело до дуже неточних уявлень про справжні обсяги табірного виробництва, які в будь-якому разі були вкрай низькими. Насправді, при всій цій брехні і шахрайстві майже неможливо сказати, що означають виробничі показники ГУЛАГу. Через це мене завжди дуже дивували ретельно складені докладні річні звіти ГУЛАГу, такі як, наприклад, звіт за березень 1940 року. Більше як на 124 сторінках цього вражаючого документа наводяться виробничі показники десятків таборів, класифікованих за їх спеціалізацією, лісові табори, промислові табори, шахти, сільське господарство. До звіту додається безліч таблиць і діаграм, а також багато різних числових даних. На закінчення автор звіту самовпевнено заявляє, що загалом обсяг виробництва ГУЛАГу за рік становить у грошовому обчисленні 2 мільярди 659,5 мільйонів рублів. Число, яке, за згаданих обставин, не має жодного сенсу. Придурки, співробітництво і пособництво. Товта не була єдиним методом, використовуваним в'язнями для приведення у відповідність неможливих норм, виконання яких від них вимагали із неможливими пайками, які їм давали. Не була вона і єдиним засобом, який застосовувало керівництво для виконання власних неможливих виробничих завдань.